és visszaügetett a századához. Húzzátok ki magatokat, mica élétek! rikkantotta a könnyilovasoknak. Tartsátok a sort! Erzsébet királynő és István herceg színe elé vonulunk, nem a vágóhídra! Nem a vágóhídra! ütött szöget a fejébe a saját gondolata, hiszen éppen onnan jövünk. Háromszáz teljes harci díszbe bújt lovas fogadta segesben a hazatérőket. Felét a királyné, felét az uralkodó öcse, István herceg fegyveresei tették ki. Ez persze csak töredéke volt a zászlóaljaik valós létszámának, hiszen Erzsébet békeidőben is ezer fős haddal, a herceg pedig csak 16. életévét taposta, már is 400 tagú sereggel bírt. Az féle utakra azonban feleslegesen drága és bonyolult lett volna nagyobb tömegeket megmozgatni. Hogy az uralkodó családja biztonságban utazzon saját országán belül, és hogy félúton méltóképpen fogadják a háborúból megtérőket, ahhoz 300 díszes öltözékű vitéz is bőven elég.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 Minnyáján büszke hősökre számítottak, akik állukat felszegve, délcegen nyargallag elébük. Ám ez az ábránt képük azon mód semmivé foszlott, ahogy meglátták a hazatérőket. Csupa elcsigázott, megnyúlt és beesett arcú, piszkos embert, akik lobogó félholtra hajszolt, gebéken vándorogtak a poros úton.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 Ezúttal a király egyszerű ember módjára huppant le a hátasáról, amely szegény legutóbb apújában festhetett úgy, mint a királyi ménes méltó tagja. Most habos volt, reszketett, és a patái körül pár helyen kisebesedett a lába. De hazahozta az urát. Ebben a helyzetben más nem számított. Fiam!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 Háromszoros vivát, Lajos királynak, bődült el Toldi Miklós, mire valamennyi katona magasba emelte a láncját, és úgy dörgött vivátot, hogy aztán egészen a el hallatszott. A segesdi pap keresztet rajzolt a levegőbe, de senki sem figyelt rá. Az embereimnek melegételre, pihent vakra is alvásra van szükségük, intézkedett a király, amint elhalt az éjjelzés.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 ők nálam jelentkezzenek. Néhány szívdobbanásnyi idő kellett csak hozzá, és a dermetten álló sokadalom szorgos hangyabójjá változott. Minden ment, mint a karikacsapás, és István Herceg is visszanyerte a méltóságát. Egyedül az nem derült ki. Miféle rémálomból vergődött haza Ánzsó Lajos? meg az a közel kétszáz megviselt férfi, akikből harapófogóval sem lehetett volna kihúzni semmit. Lacskvi és a kapitányai gondoskodtak erről.